Vänstern. Välkomna till eh, Sveriges enda morgonprogram utanför den borgerliga hegemonin. Eh, jag heter Torga Slander. Eh, det här programmet presenteras i samarbete med Folkrörelsen eh, och De vill hälsa att makten och pengarna koncentreras allt mer i samhället. Och vill du göra något åt det så kan du gå in på mittskifte.org och starta en egen namninsamling eller stödja någon av dem som redan finns. Förutom mig har vi idag en panel förstås som består av Lina Stenberg från Arbetet. Välkommen mm. hit. Tack så mycket. Carina... Koviche. Det är okej. Tack, tack. Du sitter i styrelsen för reformisterna men är inte nödvändigtvis här som representant för dem? Inte i alla frågor, nej. Inte i alla frågor. Vi har inte politikvalområden, på alla områden, så det blir lite svårt. Det känns odemokratiskt. Och så har vi Tamara Spiric från Flamman. God morgon. Välkommen. ni. Eh, vi ska eh, dra igång direkt. Idag är Internationella kvinnodag. Vi ska återkomma till det men vi ska börja i hamnen eh, där de till slut fick till ett kollektivavtal här i tisdags kväll efter 40 <coughs> år. Jag tänkte egentligen att vi ska börja med, eh, vi på Flamman har ju liksom på ledarplats varit väldigt liksom, för Hamnarbetarsförbundet och varit tydliga med att vi stödjer deras strejk och så. Men det är inte helt säkert att alla i vänstern tycker att det här var en bra och rimlig strejk. Är det någon som inte tycker det? Alltså mm. både och, alltså mm. så. Jag, jag kan tycka att alltså, det här, jag tycker att det här är en en väldigt komplex fråga och jag tycker att det är, liksom, det är svårt att så här säga ja eller nej och svart eller vitt. Eh, jag tycker att det finns olika perspektiv på den. Jag läste precis på vägen hit Eva Frankel på Aftonbladet. när hade gjort kopplingen till just att, eh, att när, när några män går ihop och, och vill någonting. Eh, då kan man vara högud och synas och liksom kräva saker. Men, men undersköterskorna då? Alltså det, ja, det, det... Men undersköterskorna har väl inte strejkat? Det handlar ju om att alltså, synliggöra sina, liksom, sina villkor och eh, ja, hur man har det i sitt, liksom, i sitt arbete helt enkelt. Mm. Eh, och att den kåren eh, ja, inte kanske har samma privilegier på det sättet att kunna lyfta. Men jag, menar, jag, jag tycker det, det är bara en aspekt av det. Mm. Någon annan? Nej, men det är väl, jag kan tycka att det är lite läskigt också så här. Den här utredningen tillsattes ju 2017 redan. Alltså det är ganska länge sedan det tillsattes en utredning. Mm. Sen så jag som då har facklig bakgrund och har varit aktiv eh, i fackförening på arbetsplats. Tyckte väl kanske inte det var jättehärligt att det tillsattes en utredning. Men sett till att vad som kom ur den så är det ganska skönt att parterna har löst. Eh, det istället för att den liksom gick vidare. Sen så, jag vet inte, jag tror allting bottnar i att vi har majoriteten borgare i det här landet och att det finns en rädsla att eh, den svenska modellen liksom ska falla. Mm. Men jag tycker bara det är gött att den svenska modellen säger att jag hejar ju på den, snarare än liksom specifika fackförbund. Men generellt mer på fackförbunden näringsliv liksom, som sig bör. Vad säger du då? Nej men jag tyckte det var jättebra faktiskt att de tog fakten. Jag hejar helhjärtat på dem. Eh, och det hade jag liksom. jag hade helt hjärtat en kommunal i strejk också för en här massagen. Liksom sådär. Eh, som jag själv också var medlem i. Men, nej men jag, tyckte, jag tycker att det är bra och jag tycker också att det är dess, utöver liksom deras krav så alltså det jag tyckte också var väldigt positivt i och med att de tog den här fighten och att det blev så väldigt offentligt och det blev väldigt mycket diskussion, det är att så många människor slöt upp bakom dem. Det tycker jag liksom också är en vinst i det hela liksom både ja det klart deras egna vinst men också det att så många slutade upp att andra fackförbund eller i alla fall fackföreningar började liksom donera pengar till delar strejkar en alltså massa privatpersoner donerade pengar att liksom det blev en eh, ett ställningstagande om att nej men det, det finns fortfarande liv i den svenska liksom, arbetarrörelsen som också innebär att man faktiskt är beredd att ta en fight om man blir nedtryckt alldeles för mycket. Liksom mm. så. Eh, så det tyckte jag var liksom, en extra vinst av, av det hela. Ja, jag, jag, jag tänker att det är, det är jätteviktigt det som, som ni säger, bara och Karina. Det, det du sa om just det med svenska modellen. Jag tycker att det är jätte det är viktigt att vi inom vänstern och inom arbetarrörelsen inte ser det som en konflikt oss emellan. Eh, alltså jag tänker att borgerligheten och högersidan de har för de är alldeles för bra för att vara enade i massa frågor eh, och vi brukar vara väldigt liksom, faktiskt lite sämre på det och, och istället hitta liksom, eh, saker som vi inte är enade om och jag kan tycka att vi ska inte fastna i såhär alltså det, det, det, det, det blir liksom en sån sak inom och familjen också att man att, eh, istället för att kanske alltid så här sluta upp och säga ja, att vi står enade, för vi är faktiskt alltså, vi är på tillbakagång, vi måste liksom vi måste hålla ihop mm. det är det viktigaste, vi, liksom, vi måste se fienden om man säger så och inte hitta den hos varandra Jag tänker det är en jätteviktig sak och jag, jag håller med om också det här att någonstans finns det också liksom en opinionsmässig vinst i att hamnarbetarna i det här fallet då har lyft frågan om så här, nej men vi vill faktiskt ha det bättre. Mm. Alltså att Ja, någonstans känns det bra att företagarna kan känna att, att de lever lite. Att så här, mm. nej men det, ni ska inte vara helt så jättetrygga i att mm. vi bara kommer finna oss i hur saker och ting är. Mm. Att man kan få bli påmind lite om det och att det faktiskt finns en ett, ett, en levande arbetarrörelse. Mm. Så jag håller med om den just opinionsmässiga delen. Har du något? Ja, alltså sen. Jag måste ändå lyfta det. Jag tycker att det är lite störigt att de får så himla mycket uppmärksamhet också. Det är jättefint att fackliga frågor alltså typ så här, eh, på något sätt blir agendasättande. Men det är ju inte representativt för hur arbetarrörelsen arbeta fackligt runt om i landet. Det finns hur många människor i Sverige som helst som jobbar fackligt som får noll uppmärksamhet i media för att det finns ingen krok. Det finns liksom ingenting, ingen jättestor konflikt kan man tycka för arbetarkapital det är inte kul att skriva artiklar om tycker typ den borgerliga hegemonin då som äger medierna. Så det är ju också lite provocerande tycker jag då som liksom har över lång tid både själv gjort det här dagligdags och förhandlat och slagit liksom på arbetsplatsen och så sett hur många människor det är som faktiskt gör det. Alltså det är ett jätte maskineri i fackföreningsrörelsen i Sverige. Och att då fokusera varenda liten liksom mekanism i allt, media, arbetarrörelsen, hela vänstern, den samlade och den splittrade liksom på en konflikt som, den blir viktig den blir, det blir en, men det blir fortfarande en symbolfråga mm. och det är väldigt tråkigt tycker jag. Eh, för jag tror att arbetarrörelsen är och kan mycket mer liksom. Men ni pratade lite grann om, om samarbete och den enade och den splittrade vänstern och så vidare men Vems ansvar är det då att, eh, att ena? Vi har ju liksom LO till exempel, många längre ut på, på vänsterkanten tycker ju att LO har varit liksom svartfötter och allt vad det är i, i den här frågan liksom. Hamnarbetarförbundet har ju själva ingen, kanske inte jätteförtjusta i transport och, och tvärtom och, och så vidare. Alltså vem, vem är det som ska liksom ta det första steget där och säga nej men vi stödjer det även om vi inte håller med helt och hållet. Men någonstans där det är ju alltså, det är liksom allas ansvar. Det, är ju all, det låter ju så töntigt att säga det men det är liksom så där Man kan inte träta själv och man kan inte liksom lösa saker själv. Men jag tror att det finns liksom en dimension just av att detta blev så stort. Det du irriterade lite grann på. Det tror jag har att göra liksom med att regeringen i princip också klev in liksom och hotade med lagstiftning. Och så där. Man, man liksom gick in i en annan konfliktperspektiv bortom arbetarkapital. Liksom, där liksom en socialdemokratin som backar väldigt mycket liksom var beredd att lagstifta. Kanske fortfarande är det för att liksom äh, själpa äh, konkurrerande fackförening. Och det tycker jag också apropå det här att stå enad och säga, Jag tycker jag tycker det var dåligt gjort och det var helt onödigt gjort för att han arbetarförbundet är ju stor på sitt område liksom. och det måste man också kunna acceptera. Jag gillar liksom den här tanken om att det är fackförbundet och äh, idén om att arbetare ska organisera sig som är det som vi ska värna om och sätta allra främst. Sen om deras lojaliteter med eller mindre sammanfaller liksom med ett stort politiskt parti också, det måste ju liksom vara sekundärt Den principerna på hur vi liksom backar varandra och hur vi sluter upp i arbetarrörelsen. Det måste liksom ligga, ligga främst tycker jag. Det tycker jag också blev så väldigt bra alltså man tänker sig de har SK-förbunden som gick ut och stödde liksom och så där och men andra också, det blev så dumt att jag bara nämner dem. Blev det blev liksom att man lyfte blicken och så insåg man att okej, okay, idag är de hamnar Men imorgon kanske det är vi eller några andra på något annat perspektiv. Så jag tyckte det var så skönt att påminnas eh, om det. Eh, och ja, att liksom konflikten också. Jag tror att utifrån kanske ett socialdemokratiskt perspektiv kan man ju tycka det är lite irriterande. Men jag tror egentligen att man ska vara tacksam för att i förlängningen så gör ju deras handlingar att man flyttar eh, konflikten till arbete och kapital och inte liksom politiken på vänsterkanten så att säga. håller ni med? Alltså, nej, alltså, <laughs> <laughs> har väl lite mer Jag tror liksom inte att det här gör att människor liksom lavinart att organisera sig i fackförbund. Jag tror att det måste vara en mer långtgående process. Däremot så Eh, leder till att fler diskuterar frågan. Och det är som sagt bra. Alltså det finns ju liksom inte, jag säger inte att det är dåligt att man gör det här. Men det är ju synd att fokus hamnar där och mm. inte på större frågor. De som vi ska diskutera mm. senare här idag mm. exempelvis som jag tycker är de absolut viktigaste frågorna idag mm. för mig personligen mm. utöver ekonomisk politik. Mm. Då. Jag, jag tänker bara att alltså, din fråga här kring så här, hur, hur enar vi vänstern och, och jag tänker att Alltså någonstans. Den vi, eviga frågan. Den, eviga, den är oh. jättestor, den ja. är jättesvår och jättekomplex mm. Men jag tänker att alltså just det här att vi faktiskt alltså vi backar och att vi känner oss, alltså vi är under hot. Vi har gjort det ganska länge eh, och det finns någon slags inbyggd mekanism i en sån rörelse att man liksom börjar strida internt istället för att gå utåt. Jag tror att vi, det, det måste vi påminna om och jag tror också att vi måste liksom snälltolka varandra mm. och inte alltså försöka verkligen att så, akta oss för att att göra varandra till de största finerna. Mm. För det är, alltså det är dåligt för oss själva, men det är också dödar ju mm. oss ännu snabbare. Mm. Och, det är, och jag menar, kapitalet skrattar ju hela vägen när vi gör det. Så jag tänker att det ska vi ju också akta oss för. Och jag, jag tänker en väldigt stor del av det har tror jag att göra med att vi alltså inom vänster har en, en mycket mindre opinionsbildningsapparat mm. än högen. Mm. Eh, vi vi alltså, som också kan informera och mm. folkbilda och liksom förklara de här sakerna så att det inte blir, alltså det kan vara svårt att sätta sig in i det här med handarbetare, liksom konflikterna, det är jättekomplicerat att sätta sig in i men vi behöver ju, vi behöver förklara det och vi behöver förklara varför man kan ha den ståndpunkten eller den och det är inte väsenskilt olika utan att det beror på det här och det här, jag tänker att det, det är så himla viktigt att vara pedagogisk. Ja och att det inte bara finns ett sätt att vara vänster, det mm. finns ju också liksom så här, Rätt och fel och sen så är det alltid så mm. och så finns det liksom vissa människor man förhåller sig till och sen så bildar man liksom sin uppfattning kring det. Det blir väldigt onyanserat liksom och det är väl mm. det som är tråkigt sen kan jag ju personligen säga så här jag, jag har liksom inte landat jag tycker att det är skitsvårt liksom uh, och det är ju del av att vara socialdemokrat dels uh, men också liksom så här, jag vet inte vad är vi om tio år mm. den, den tanken har jag ofta liksom. Hur ser den svenska modellen ut? Hur ser våra förutsättningar ut? EU och så vidare liksom. Jag vet inte. Mm. Jag känner mig jätterädd för förutsättningarna, för arbetarklassen att organiserar sig framöver. Och det känns ju tråkigt att erkänna, men så, så känner mm. jag verkligen. Mm. Vi, vi, vi ska gå vidare, men jag tänkte först att vi ska helt kort försöka få, få något sagt om den här lagstiftningen också. Eh, LO sa i arbetet va? Mm. Eh, häromdagen att det... Det har gått lite för långt redan. Vi kan inte, ska inte hålla på och in och ändra på det där nu. Så Som det ser ut nu så kommer eh, den här inskränkningen att genomföras då den 2 maj tror jag. 2 maj är det. Eh, Kort. Bra eller dåligt? Jag, jag tycker det är jättesvårt. Alltså verkligen. Jag tycker det är jättesvårt. Jag kan förstå båda sidor i den här. Men jag förstår att det är viktigt. Jag tycker att det, det behöver ju, vi behöver ju sträva efter att det är, att det är fred, liksom. att, det, att det funkar, att det är smidigt på, liksom, på arbetsmarknaden. Det är ju någonstans. Så jag förstår den aspekten men jag förstår liksom den andra sidan också. Jag, jag, mm, jag, jag tycker det är jättesvårt. Ja, jag håller med också. Ett såsigt svar. Ja. Jag, jag vet liksom inte. Och det är ja, på grund av... Men ska vi, ska, vi, ska vi införa en lag? Är det väl bra att införa en lagstiftning jag om tror vi känner inte. De här på, på arbetsmarknaden överlag. Men det är ju ja. Jag är också lite ödmjuk i att jag inte vet också för mm. att jag inte är Nej. arbetsmarknadsminister eller sitter i strategi på LO liksom. Jag tänker ändå jag vet inte. Jag tycker att det är, jag, jag kan inte säga att det är bra på något vis i alla fall. Uh, och jag tänker så här den svenska modellen och klarat sig så väldigt länge utan mm. den så, så, så, så känns det som att då vet vi vad vi har och det har funkat bra. Mm. Och varför ska man då gå in och mm. ändra på det? Jag tycker inte det. Jag tycker det är, ja, utan att vi liksom dra igång värsta konflikten här kring mm. det. Men det är liksom, det var ett uttryck liksom för att försvåra, liksom för de som vill vara mer fria och det tycker jag är dåligt. Jag gillar frihet. Gott, då går vi vidare. Eh, vi, vi ska återgå till Tidningen Arbetet igen mm -hmm. faktiskt som en... <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Ja men den här veckan så. Den här ja, veckan ja. har en bra vecka för Tidningen yes. Arbetet. Eh, I början på veckan, jag tror att det också var tisdag, mm. va, så, så publicerade Tidningen Arbetet en stor granskning mm. av ett företag som heter Vardag Enklare vardag. Ja, enklare vardag, mm. förlåt. Um, det. Som, där man visar att uh, de anställda får betala tillbaka delar av sina löner. De hotas med, med indragna arbetstillstånd som leder till utvisning om de inte gör det. Samtidigt har företaget vd tjänat 20 miljoner på åtta år. Mm. Um, mm. Och det är då ett företag som jobbar liksom med, med hemtjänst. Mm. Varför... Blir det så här? Alltså det är inte, man, man känner inte, eller jag kände inte så här, oj ett privat företag inom välfärden som inte har varit riktigt schyssta. Det var chockerande. Mm -hmm. Så kände jag inte. Mm. Varför kan vi inte få alltså, det här att funka? Alltså det här är ju bara toppen av ett isberg. Det är liksom, jag tänker att det här här en veckan ja, med nagelsalongerna och sen kommer det här. Jag tänker att det här är bara för att man faktiskt har börjat titta. Mm. Och så hittar man dem här mm. för att de här kvinnorna då, som det handlar om i båda fallen eh, är ju så otroligt liksom livegna mm. i sina positioner så de kommer ju aldrig liksom, de, de kommer aldrig våga träda fram för de har så mycket förlorat på det, de är ju liksom slavar mm. eh, och ja ah, gud jag, jag skulle kunna gå igång jättelångt på det men jag ska nog inte säga mer än så just nu <tryck> Ja och liksom så här, jag tror att vi har en lite naiv syn på arbetsmarknaden i Sverige idag för att vi liksom inte kikar på Dels för att arbetarklassen generellt inte har en röst, mm. varken inom politiken, inom media eller inom någonting Men också för att vi har någon syn Alltså det är bra att ha en positiv människosyn någonstans som socialist eller socialistisk demokrat eller vad man nu kallar sig Demokrat-socialist kanske ordet då, då har man ofta en positiv människosyn, man tror det är goda i människor och sådär, men arbetsgivare det är en annan femma alltså de är inte, De är inte goda. Nej, alltså det, alltså man måste också så här. <laughs> någonstans måste man påminna folk om att vi har inte samma intressen. Den här personen vill ju bara vinstmaxa. Och då kommer det ju till slut gå till den punkten att enda du kan liksom cut corners på är personal. Och mm. då är det ju personals lön och villkor. Och där är vi ju idag liksom. mm. För att det, det går ju bara till en viss... Du kan inte effektivisera hur mycket som helst liksom. Och sen blir folk förvånade. Och det är ju också konstigt och naivt tycker jag. Men det är ju vidrigt. Det räcker ju liksom inte med att ha ett kollektivavtal eller liksom ha en lön på papper. Det ska ju konstant bevakas. Det är ju det som är liksom det fackliga arbetet lokalt. Och där är vi svaga i Sverige idag. Och det är kopplat till otrygga anställningar, till liksom att folk blir utvisade och har villkorade uppehållstillstånd och liknande. Så det är vidrigt. Usch, jag blir också skitförbannad där, varst jag vet. Mm. Vad kan vi göra då? Förutom, jag menar. Det är lätt att säga starkare lokalt fackligt arbete. Mm. Det, det ska vi väl alltid ha, mm. antar jag att vi tycker det här. Men... Mm. Nej, men ett problem är ju precis det du tar upp. Att väldigt många av de här människorna, som i det här nagelsalongsexemplet var det ju samtliga. Jag antar att det ser liknande ut på, på, på det här företaget, mm. Men det är att man är beroende av just den här arbetsgivaren mm. för att kunna vara här mm. och arbeta. Mm. Och den lagstiftningen öppnar just upp för det här livägandet, liksom sådär. Att det är så, så du är snäll med mig, du gör som jag säger och gör inte du så, så är inte du kvar här. För då skickar jag, för att jag har allt, eller som arbetsgivare i det här fallet har man då all makt över en människa. Och det är ju helt orimligt. Så det är liksom det första. Alltså, ja, förstår man liksom hur fruktansvärt och otidsenligt det här är, så är den lagstiftningen det första man måste ta i tur med liksom. Uh, och Sen är det liksom, och kommer ju alla de andra grejerna också, liksom, starkare fackföreningar fackföre liksom, på, på, på själva arbetsplatsen och sådär och uh, att man faktiskt... Uh, också, där måste ju också arbetarrörelsen jobba med sig själv, liksom, hur organiserar man de här exactly. människorna som är extremt nyanlända mm. Mm. Mm. Liksom, i Sverige men ändå finns här på vår arbetsmarknad och ska vara en del av den arbetarrörelsen. Liksom, mm ja, alltså jag, jag, ja. Nej, men en sån här grej som, jag, som, som är just jätteviktig det är ju sån här lagstiftningen som, som verkligen, den måste ses över. Det är ju helt sjukt att man kan som arbetsgivare kan plocka in folk och liksom bjuda in människor och få ett, liksom, tillfälligt uppehållstillstånd istället när, när de jobbar. Och bli försatta i en sån här jätte, jätte, jätte beroende situation. Mm. Eh, och och jag, jag, jag vet att det här delvis beror på att Miljöpartiet sitter i regeringen. Eh, för att eh, Miljöpartiet var för den här lagstiftningen. Och, eh, och eh, det är det, liksom där, där, därmed är det en känslig fråga liksom, typ, i regeringen. Men, men jag kan bli så här... Uh, nu, och det här går, nu går in i en helt annan diskussion. Men vad ska, ska vi egentligen med Miljöpartiet till i regeringen? Men, men alltså, det, det är liksom... Det, handlar, det blir en migrationsfråga, alltså ska vi, ska vi liksom släppa in människor som har behov av att komma in i Sverige eller ska arbetsgivare kunna plocka in folk som man sen kan utnyttja? Mm. För jag tror verkligen att det här är toppen av ett isberg. Och så har vi en andra diskussion och det är ju liksom att det här faktiskt också dessutom är skattemedel. Alltså just i det här fallet, nagelsalongerna var ju inte det, så det är ju liksom en annan fråga, men här är det ju också skattemedel som går till det här utnyttjandet. Plus att den här ägaren ju liksom blir mångmiljonär på kuppen. Alltså det är så många dimensioner. Men jag är så glad att det här lyfts. Alltså jag hoppas verkligen att det här får fötter och att det händer någonting med det här. Det, här, det, det är så fel liksom. Det är så fel på så många sätt. Ja det är den vidraste, alltså det vidraste klassförraktet som mm. finns också för idag har vi också liksom mm. Så jag kan ju bara prata, jag är 29 så jag är inte så ung längre men jag har ganska mycket med unga människor att göra som är liksom tonåringar eller liksom i sina early 20s och där finns det ju liksom en övertygelse kring alltså den här, ja, om vi då ska använda det som du använder, den borgerliga hegemonin har gått så långt att folk liksom på allvar bara så här kommer till ett ställe, tycker inte om det, byter och det är liksom, man är också konsument även på arbetsmarknaden. Så det handlar ju också om att opinionsbilda för att du måste ju också kunna laga och fixa grejer. Du måste mm. ju kunna stå upp för saker och stå upp för någon annan. För att vi måste ju också fatta att du kan lämna en arbetsplats men folk blir kvar med din skit liksom. Och det, det är inte bra. Mm. Det, det räcker ju liksom inte med att man, att man bara räddar sig eget skinn. Uh, och sen så tror jag som du sa, vi måste ju också göra en... Vi måste uppdatera vår omvärldsanalys i arbetarrörelsen. Det ser inte ut som det gjorde för 30 år sedan. Vi kan inte fortsätta organisera som vi gör idag för vi lyckas uppenbarligen inte. Vi har en jätteliten politisk vänster, fackföreningsrörelsen tappar. Eh, både i medlemsantal och i sina politiska positioner. Alltså som du säger exempelvis, vi kan inte organisera folk som inte har svensk personnummer exempelvis. Så jag bodde i Malmö i många år, där har liksom slavarbete av... Av svart arbetskraft ut, från mm. utlandet. Vad liksom. mm. ska arbetarrörelsen göra om det, det? är ett rejält problem. Det måste man ju i första liksom erkänna. Mm. Så det är ju väldigt... Mm. Men finns det ett problem där i att, man liksom, att det här blir en fråga som handlar om, om, om migration? om liksom, Ska man inte få komma hit och, och göra ett bra jobb istället för att det handlar om eh, dåliga villkor? fast det liksom, hänger ju. Eller ja. Alltså. Vi, uppenbart så tycker man liksom att de här människorna ska komma hit och göra mm. ett arbete. Det är liksom inte det som är. Kruxet är ju att de villkor som svenska staten erbjuder dem när de kommer hit. Gör ju att de i princip blir livägna av mm. de som har tagit hit. Och det, är, liksom det som är Jag tror att vi måste klara av att ta de här diskussionerna. Och också samtidigt ta liksom, den här antirasistiska kampen som någonstans hänger mm. hand i hand. För vi skulle ju aldrig någonsin acceptera att sådana villkor för oss som finns här i det svenska systemet. Liksom, att ja, mm. det, det är så här, antingen så tycker din arbetsgivare om dig eller så får du inget arbete. Alltså, så här, det är ju liksom helt orimligt. Det är antitesen till det som är... Den svenska arbetsmarknaden i övrigt så som arbetarrörelsen vill som vi har det. Mm. Så jag tror att det också är viktigt, tror viktigt att jobba liksom så. Men det, men det ja, och jag menar, det, ja, i slutändan det är liksom bara ett uttryck för att det, alltså, den bolliga sidan är ju större i Sverige. Mm. Alltså och politiskt och då kan man ju då får man ju sånt här. Och, och då måste man ju fundera. Hur gör vi för att diskutera om det är kärnfrågan som egentligen är och det är arbetets villkor och inte diskutera om att. Liksom Wang från uh, Korea tar någons jobb liksom. Alltså sådär. Mm. Uh, att man mm. lär sig särskilja de två sakerna mm. tänker jag. Mm. Ja verkligen. Uh, sen ser det ut så för svensk arbetskraft också men grunden måste ju vara att vi konkurrerar på kompetens och inte på kostnad och det är liksom grunden i hela hela arbetsmarknadsmodellen som vi har och det är därför vi har den också för att vi vet att vi är utsatta annars. Liksom. Så. Nej, usch, jag blir så jävla förbannad alltså. Det är så mm. hemskt. Mm. Ja, vi, vi ska gå vidare från, från detta också och eh, vi ska försöka avsluta. Kanske, kanske kan vi ta något positivt här i sista. Det är ju Internationella kvinnodagen idag. Eh, vi eh, firar kanske, man inte får säga längre, men vi, eh, vi uppmärksammar eh, det. Eh, och jag tänkte att vi skulle prata lite mindre liksom, sakfrågor och lite mer, lite mer brett om detta. Eh, går det egentligen för feminismen i världens mest jämställda land? Mm. <här> <här> oh, herregud. Oh, gud, oh. Alltså, jag skrev ju en text eh, i arbetet eh, igår om eh, Ebba Burstor för feminism. Ja, mm. ungefär så. I alla fall är det det man gärna vill ha som rubrik ja. på sin debatttext. <laughs> eh, nej, men hon, hon är ju superskicklig faktiskt. Alltså man får verkligen ge henne krädd för alltså hur himla extremt skicklig hon mm. är att vinna poänger på det här sättet som hon, som hon håller på. Eh, nej, men det handlar ju om att, att liksom alienera vanligt folk mm. från den här liksom feministiska rörelsen som hon menar har gått för långt. Liksom. Mm. Och, och menar att, att det handlar, vi måste gå tillbaka till de riktiga frågorna. Och det är det man känner sig. Att, ja, men hon, hon spelar ju på det här med polariseringen helt enkelt. Och att oh, verkligen Sveriges Trump. Jag säga. Alltså på det sättet. Alltså hur hon kan använda sin, sin retori. Eh, men, men, men jag tänker att eh, det kommer ju. Alltså folk ser, jag hoppas att folk ser igenom det. För att. Alltså, Kristdemokraterna står ju inte för det där som hon säger. Mm. Kristdemokraterna vill införa sambeskattning och eh, sänka bort gränsen och, och införa samvetsfrihet eh, och så vidare. Så det är liksom, nej, äh, jag hoppas att, att det liksom att eh, det sunda förnuftet hos eh, vanliga svenskar liksom, eh, överstiger hennes eh, Trumpistiska maneder. Mm. Ibland kan jag känna att vi har liksom hamnat i ett läge där, där Feminism är liksom etablerat, och jämställdhet mellan män människor är etablerat som något som är väldigt viktigt vilket, ja, Liksom leder till att Ebba tror till exempel Alltså att alla säger feminism mm. eh, Men Men att det kan betyda så himla många olika saker att det nästan inte spelar någon mm. roll liksom, Sambeskattning mm. kan också vara feminism mm. ja. Politikens mindfulness ja, men, Allt och ingenting Men Vilka partier är är, ...står upp för feminismen, då. Mm. Mm. om det inte är Baburs Tor och Kristdemokraterna, hur är det med Centerpartiet till exempel? Alltså, nu, för, nu, för, nu tar, jag, tar jag ordet igen här, men mm. alltså, jag, jag läste alltså, Nina Åkestans feministfällan och hon menar ju i den att det är ju faktiskt bara vänsterrörelsen som är feministisk. Det går inte att, alltså i den definitionen av feminism, där man faktiskt vill se en förändring för alla och att det, liksom, det handlar om att uppnå de här målen om, om exakt jämställdhet mm. så går det inte att vara feminist och inte vänster. Så jag tänker att det är, ja, det är svaret. Liksom. Så, enkelt är det. Ja, så enkelt är det. Ja, alltså det, Jag delar ju också den analysen, att vila på en materiell analys och, och också en antirasistisk sådan, tror jag. Det är en dimension som kanske inte diskuteras allt för mycket nu men jag tycker att den likväl är väldigt viktig. Men alltså... Jag vet inte... Det är ju snårigt och det är ju svårt. Och folk känner ju sig rädda för att diskutera det. Och det är väl för att feminism idag... Generellt inte diskuteras utifrån folks vardag. Och det känner jag verkligen högen på. Mm. Vi måste ju bort från värderingsfrågorna. Alltså så här... Och det kan vara värderings... Vi kan ju diskutera värderingsfrågor men det måste ju någonstans landa i en makt- och materiell analys. Liksom. Vi vill ju inte att... Det är ju inte, det är inte av principskäl vi vill att vi ska, det ska vara jämställt i, i, i riksdagen. Det är inte så att vi liksom checkar av hälften av 349 och sen så är det liksom. Utan det är ju för att vi, vi gör det i den djupaste insikten att vi förstår att vi får uppnå ekonomisk jämlikhet. Eh, och liksom får det bättre överlag i samhället som, som kvinnor eller icke-män eller vad man nu identifierar sig som. Liksom. Så att man måste också dra analysen hela vägen. Det gör inte vi. Vi är också slarviga på det i vänstern liksom. Vi säger liksom att det ska vara jämställt, ja men, ja, men varför då liksom? Så ska du förklara det för en person som inte är i det här tugget som vi är på, som inte ska på Bangs fest i Stockholm ikväll liksom. Eh, och där, där har vi ett ganska stort jobb kvar liksom. Eh, ingen tjej får gå på den festen, Det kommer säkert vara lite, men ni förstår vad jag menar liksom. Det är ordförande för Bang. Ja ja. <laughs> Hey, sluta plugga hela egna grejer i mitt program. <laughs> <här> <här> Nej, men jag tänker också att det är väldigt viktigt att man kommer ihåg liksom när Sverige rankas som en av de mest jämställda länderna så betyder inte det att det är klart, tänker jag. Det är liksom den första insikten man kan, man kan liksom roa sig med. Och det andra är det ni säger att... Man måste också veta alltså, varför har vi kommit så långt och det handlar ju egentligen väldigt, väldigt mycket om den generella välfärdsmodellen som Sverige har. Alltså som möjliggör för kvinnor att mm. faktiskt förverkliga sig själva, eh, att, att liksom ta de här stegen, att kunna vara ekonomiskt oberoende och sådär. Eh, eh, sen är liksom, det är inte allt men utan den till exempel skulle vi aldrig vara här. Så oavsett hur mycket liksom vi på någon slags liberal frihetlig basis kan tycka att alla människor är lika värda och sådär. Men de normer som alltid håller kvinnorna liksom, eh, bortom de stora möjligheterna eh, de förändras ju bara liksom genom att man är förutsättningar för att de faktiskt materiellt ska förändras. Eh, så, ja. Och då tänker jag bara just, just på det. Jag såg att Metro hade nu så här en, en, ett uppslag så här kvinnor kämpar, så här, vi, alltså hur hur hårt det har varit. Alltså man har allt, alla de där, alltså allt det som vi tar för i hur, hur bra vi har det just mm. och de här villkoren är ju för att någon har kämpat. Ja. Om det, och någon har stridit och någon har varit jävligt besvärlig. Mm. Och till och med använt liksom civil olydnad, eller i vissa fall liksom, ja, våld liksom. mm. eh, och, och det ska man inte heller glömma och det är ju där vi jag tänker att vi liksom, vi är ju där idag också. Jag menar liksom med metoo-rörelsen, med jag, jag ser ändå att det finns en feminism på frammarsch mm. eh, som, liksom, som finns där. Just nu står man lite grann och så här typ står mm, står och stampar lite, men, men den, den, liksom, den, den, är, den, är, den är stor och bred eh, och väntar mm. typ på något så startsignal känner jag. Mm. Alltså, och det, men man måste vara den där besvärliga, jättejobbiga och liksom heta i folks mm. ögon liksom. för det ingen vill ju alltså ingen som har makt vill ju ge bort den mm. så att eh så, ja grundanalys <laughs> och, och, och, liksom, och kom, och komma på banks fest kväll måste jag också bara säga. Stopp. Var är festen? <laughs> Nalen. <laughs> Nej, alltså jag tror också det finns också en, man kan också välja sina strider lite. Man behöver inte bli den superstöriga personen i ett rum av non-believers. Man kan också liksom så här, på samma sätt som man själv om man inte tycker någonting måste in into stuff. Ge folk en chans att fatta. Gå inte in och liksom vara aggressiv. För det skrämmer bort folk. Det polariserar. Liksom. Det finns en poäng i varför samhället ska vara jämställt. Det finns en poäng i varför arbetarörelsen driver jämställdhetsfrågan. Den landar i en materiell analys typ. Ge folk tid och möjlighet att landa i den analysen. och Ge folk liksom, en lite bredare syn i vad det kan vara. Liksom. Man behöver inte börja med att slå dem i huvudet. Nej Nä, de och liksom, såhär, det är en ganska raljant och svår grej att ge sig in i. Liksom, speciellt för arbetarklassen i Sverige då. Och idag har det kommit till den punkt att man säger det här är omöjligt för industrimannen och därför ska vi skita och prata om det alls. Så kan det låta i delar av vänstern också. Och det är farligt. För det finns också kvinnor men de förhåller vi inte oss i lika stor utsträckning till. Eh, utan det är mycket industrimannen liksom. Mm. Eh, och det hade varit i alla tider i arbetarrörelsen och det är kanske anledningen till att kvinnor i Sverige idag på arbetar fronten har det piss men det är en annan diskussion. Mm. Eh, men så här, jag vet inte. Ge folk, ha lite tid och tålamod också men ge inte upp. Mm. Vi, vi eh, måste måste lämna även detta tyvärr. Eh. Programtiden är slut. Hörrni, tack så mycket för att ni kom och eh, gå på Bangsfest på Nalen i. Guess. <hör> <hör> så. Eh, så eh, <hör> Sorry. <hör> Eller var Bra. god. Vi ses nästa vecka. Eh, I alla fall jag kommer vara här. Det kommer vara en panel här. Exakt vilka det blir, får vi se. Eh, om ni tycker att det här är ett jättebra program så får ni gärna swisha. Eh, idag kommer också Nya Flamman. Eh, nytt format, tjockare och bättre tidning. Eh, teckna en prenumeration om ni inte redan har gjort det. Om ni redan har en. Tipsa en kompis. Tipsa alla på bangsfest. fest. Prenumerera på Bang. Nu, nu ger vi oss. Eh, tack för idag. Hej hej. Det var trevligt.